Ні виїхати по ній було неможливо. Ага, бачиш, бачиш, це тебе Бог покарав ти підлий, підступний, брехливий. Льолине цокотіння явно дратувало публіку. Проте на це не було ради. Її заспокоїла свідка. Як не дивно, та послухалася і стихла. Публіка почала розсаджуватися за столом. Одна свідка насторожено дивилася на наїдки. «Шефе – це явний підвох. Тут нечистий попрацював. Духом чую. Та й степка нічого не їсть». Однак ніхто не реагував на її слова, бо шлунковий сік почав активно виділятися. Одні вареники виявилися з картоплею, інші – з маком. Домашня ковбаска була наче з дитинства. Огірочки хрускали, аж слина бризкала з рота. Було смачно? Ні, було дуже смачно. «Залиште трохи на обід», – сказала запопадлива Леська. «Хто з нас, скільки ми тут прокукуємо?» «Ку-ку», – згодилася з неї Зузуля. Сніданок виявився за тяжким. Після нього всі сиділи на призбі, на траві і грілися, обговорюючи те і се. Краса тут надзвичайна, замрієно протягла Леска. Мамо, тільки без сантиментів озвалася колюча віка. А чого, найжачилася та, а я не соромлюся цього. Де ти бачила таку казку? Ніде нікого, тільки ми самі. Не наче одні в цілому світі, продовжувала в невластивому їй романтичному дусі лиська. А може так і є? – оцінила ситуацію Марго. Може ми справді одні в цілому світі? Ви думаєте, що там на горі є люди? Я думаю, що нема. Ми знову в іншому світі. Ці слова були сприйняті як метафора. «Ти знаєш, Марго, – зрадів однодумцеві шеф, – коли я приїздив сюди на канікули, то опинявся наче на іншій планеті. Тут і час пливе інакше, і простір інакший, інакші цінності і закони». Тут не можна було жити за законами того світу, звідки я приїхав. «А я вобще тут балдію», – підхопила розмову Люля. «У нас у селі, я з-під Києва, то такого нема. Земля один пісок. Оце вкалуєш на тій землі, як раб, а вона ще й не родить. А тут кинув насіння». І гурки, як бики. І природи такої нас нема. Ні, тут красота. О. А розкажи про духів, що тут водяться. Ну, не знаю. У нас такого нема. Якось я йду по яру, а назустріч дівка. зовсім гур. Я була, подумала, що то Гришина зазноба. І так на неї дивлюся подозрітильно. А вона мені каже. Тютю, там татари нашу хату спалили, і маму нашу в неволю забрали. Ховайтеся. І щезла. Я ото як сіла від того дива на призбу, так до вечора й присиділа. Отаке о. Усі замислилися. «Цікаво, а що тепер діється на тому світі?» – порушила тишу Марго. «Чи він іще існує взагалі?» «Слухай, Марго, їй, бо ти трохи пришелепкувата», – роздратувалася Свідка.